У будь-який час. Голова Верховної Ради України, підзвітний Верховній Раді України і має ось такі повноваження. Перше. Здійснює загальне керівництво підготовкою питань, що будуть розглядатися Верховною Радою України. Друге. Підписує акти, що приймаються Верховною Радою України Її президією Третє Представляє разом з президентом На затвердження Верховній Раді України Кандидатури для обрання на посади першого заступника І заступника голови Верховної Ради України А також пропозиції про персональний склад Конституційного суду України Четверте Представляє Верховній Раді України кандидатури для обраних або призначення на посади голови Конституційного суду України, голови Верховного суду України, голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України, голови правління Національного банку України, Головного редактора газети Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України видає розпорядження. Перший заступник і заступник голови Верховної Ради України виконують за дорученням голови окремі його функції і заміщують голову у разі його відсутності. Глава 21. Постійні комісії Верховної Ради України З числа народних депутатів України Верховна Рада України обирає постійні комісії. Останні існують для здійснення законопроектної роботи, попереднього розгляду і підготовки питань, що потім будуть розглядатися Верховною Радою. Слід особливо наголосити – що усі державні і громадські організації, органи і посадові особи зобов'язані виконувати вимоги постійних комісій Верховної Ради, сприяти їх роботі та надавати їм необхідні матеріали і документи. До того ж, у більшості випадків закони та інші рішення Верховної Ради України приймаються після попереднього обговорення їх проєктів відповідними комісіями Верховної Ради, а вже потім вони розглядаються на її засіданнях. Верховна Рада України правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше, як дві третини від фактичної кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені в установленому законом порядку, але більше половини її конституційного складу. Закони України і постанови Верховної Ради України вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість народних депутатів від її фактичної кількості, але їх повноваження – Мали бути визнаними і неприпиненими достроково в установленому законом порядку. Закони підписуються головою Верховної Ради і передаються президенту. Президент у термін 10 днів має підписати закон, але у той же термін може скористатися правом відкладального вето і повернути закон із своїми зауваженнями до Верховної Ради України для повторного його розгляду. Проте у випадку, коли при повторному розгляді справи закон приймається більшістю голосів щодо фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені достроково в установленому законом порядку, президент України Зобов'язаний підписати його протягом семи днів. Глава 22. Система місцевого і регіонального самоврядування в Україні.